В якомусь видолинку. Мотори наших авто захлинулися одночасно. Злежений зернистий сніг захрустів у мене під ногами, коли я важко підвівся за керма, виліз на двір і став коло машини. І все зайнялося навкруги незримим пульсуючим полум'ям, яке шугануло вгору вище і вище, сягаючи голубої чаші неба, а сонце бризнуло сліпучо-білим промінням. Я зробив перші кроки, пішов, не відчуваючи під собою землі, ступаючи в порожнечі, котра підтримувала мене не згірше, як твердь. Він сидів, неприродно вивернувши голову набік і заплющивши очі, ще більш подібний до грифа трупоїда. Я спинився перед машиною, він був непритомний. Він втратив свідомість, коли двигун захлинувся, йому вдалося до ладу розгледіти жахливу личину чоловіка, який його переслідував. Мені було зимно. Верховіття сосун гайдалися і шуміли. Я постояв і взявся за ручку дверцят. Тоді потяг до себе. Дверцята м'яко розчахнулись. Лице його було обдерте, з правого боку багряніло суцільне садно, певне од удару об асфальт. Ось він був, як глиняна лялька, облитий грязівкою заляпаний брудом і кров'ю, що бігла з розбитого носа. Я озирнувся. Туже стояло моє авто. Треба буде міняти обшивку, подумав я, розглядаючи зім'ятий корпус, тоді знову глянув на чоловіка у форді. Томлено сів на землі і поклав голову на коліна. Я не міг його забити. Для чого ж була ця комедія, думав я, сидячи на снігу. Ти ж знав, знав, що не зможеш зробити цього. Я робив це, заперечив я сам собі. Ти бував на війні, озброєних людей, а це різні речі. Але ж рефлекс. Так, рефлекс убивати лише того, хто зі зброєю. Це запобіжник, який спрацьовує безпомильно. Це сильніше за тебе. Я вздрів, що тримаю в руці ножа. Скільки з часу я розглядав його. Тоді звівся на ноги і розмахнувшись, пожбурив геть. Форд Стояв у видолинку малий насилу помітний, Шістка буксуючи задом, виїжджала на шосе. Я стомився, я більше нічого не хотів. Усе це правда. Воно не залежить від тебе, від твого бажання чи небажання, просто виробився рефлекс не вбивати людину, котра не має зброї. Я не зміг убити людину просто так. Коли я звертав до села, мене занудило. Я загальмував на узбіччі і вистроювався у вікно. Щось дивне коїлося з моєю головою. У мент сліпучо-білим сплеском скепіла лють. Потім вона переросла у чорну депресію. А далі у відчий тваринний жах, біль, знеохоту, спустошеність. Усе закрутилось, як у рурці калейдоскопа, міняючи одне одне. Пустка була останнім відчуттям. Пустку я знав. Вона засталася зі мною. І я запустив мотор і подався геть. Ми борюкалися з Більбонським, обхоплюючи один одного, качаючи по землі, брудні, заболовчені як два чорти. Більбонський аж ревів от втіхий захвату. І од цієї гри, яку так полюбляв і до якої я не мав ані хиста, ані бажання, і все таки час від часу я брав гору, і тоді він, склавши докупи грубі кудлаті лаписька, з такою силою пхав мене в груди, що я відлітав мов кегля, а собайло блискавично не літав на мене й хапав за вуха, за носа, за шию а я дедалі гостріж почував, як усе вирує в мені і гуде, а коли доскоп ненависти, страху, відчаю і зневіри,